Mila bederatziron abenduak sortzi eta bederatzi, bastidako altxamendu anarkista. Azainak buruzuen biurteko errepublikar sozialistaren porrotaren ostean, Mila bederatziron daugaita mairuko azaroan, hauteskunde orokorrak daitu ziren. Zedaren lidergotza zuen koalizio eskuindarrak irabazi zituen, oso zatitua orkestu zen eskerraren aurrean. Hautezkundeetan abstentzioa aldarrikatu zuen zenete sindikatu anarkistak, eta emaitza horien aurrean komunismo libertarioa aldarrikatuko zuen greba orokor irautzailerako deia egin zuen. E maitez, Abenduko matxinadak ia ez zuen eraginik izan Euskal Herrian. Bastidan, bai ordea, eta modu esan gainera. E Urte hartako amaieran labastidako gertaerak epaituak izaten hasi ziren. Premiazko auzitegi batek 32 pertsona auziperatuz zituen. Horren ostean haietako amairu gerrakontseilu batek ere epaitu zituen. Azkenean gutxi batzuk absolbituak izan ziren. Gainontzekoek Gartzela Zigorranitzak pairatu zituzten. Horretaz gain 5 pertsona eriotzera zigortu zituzten. Ala ere, Frente Populararen garaipena eman zenean, amnistia aldarrikatu zen, eta azkeneko zigor horiek bertan bera geratu ziren. Informazio gehiago labastida. Milaberatz, reundagoetamairuk.com webunean.